prazniti prazniti sestri. Svalimo danas postriženje častnoga i životvornog Hrste, gospodnje. Svalimo ga prazniti sestri u našoj svetoj pravoslovnoj crpi i što je važno naglasiti, kad smo svjedoci ponovnog ustizanja vjeve Božije, ponovnog povratka slave Božije, ponovnog pozdriženja Krste Gospodja. I zaista veliki je blagoslov u ovom vremenu Veliki je blagoslov biti svjedok ponovne pobjede Boga nad džavolom, svjetlosti nad tamom, vjetnosti nad prolaznošću života, nad smrćom, istine nad obmanom. Zaista, kod svih ovih teških događaja, i događanja koja promiču pred našim očima. Moramo, braće i sestre, biti iskreni, pa primijetiti da se neke lijepe stvari i te lijepe stvari dešavaju o naše vrijeme i pred nama sami. Moramo primijetiti da smo ovdje u crkvi Božjoj i sami učesnici tih velikih događaja, da i mi, brađe i sestre, kao Carica Jelena i Carko Santinu ono i mnogi drugi koji su se hvatali za životvorno drvo gospodnje i podizali ga, time sebe podizali, time sebe osveštavali, njime sebe spasavaju, to je zblagodać onoga koji na njemu satre džavova i pobjedi gordost demonsku i neposlušnost pravoditeljsku. I pobjedujuši smrt, grijeh i džavove dade nam život vješni koji nam se krsta izlik. I mi, braći i sestre, koji smo evo, u ovom vremenu dobili veliki blagoslov, da učestvujemo i da budemo svjedoci opnove vjere Božije i povratka slave Božije. I mi, braci i sestre, ovim našim učestvovanjem u svetim praznicima u svetim bogosluženju, I ne samo učestovanjem na Bogosloženjima, nego i s razmjernom popravkom naših života, oslobađajući se od strasti, oslobađajući se od onih niskih sklonosti žena i težnjih. Učestnici smo praćali svesre i sami svjedoci da se krst, Gospodin je li danas podiža. I u ovo vrijeme, braće i sada samo da se sjećamo podizanje krsta iz onih vremena, nego smo sredoci da se krst i danas podiža. Evo i naši blokar. I mi, braće i sestre, kao calica Jelena, kao car Konstantin i kao hrišćani onog doba i mi danas evo zajedno sabrani oko naših svetih episkopa zao što su i u ono vrijeme bili sabrani oko episkopa Makarije jer vrlo je važno naglasiti, a i sama ikona ovog praznika pokazuje Čim se rukama krst nalazi i koga podiže i kroz, i, kroz čije ruke se sila Božja projavio kroz ruke episkopa braćnih sestra ondašnjeg jerusalimskog makarija nije ga podigla carica nije ga podigla ni car ovo zemaljski car nisu ga podigli ni ljudi nego svi oni zajedno, ali rukama posvećenog čovjeka, duhom sveti pomazano i na episkopski nivou podignutog čovjeka u konkretnoj situaciji episkopa Jerusalimskog Makarija, čijim rukama se drvo i prosvavi i kako i danas, broći i sestre, v ozdviženju častnog krsta, obnavljanje svete i spasonostne vjere pravoslavne u našem narodu, dešava se i može da se dešava i da napreduje sve više kravicinama samo ako budemo u zajednici sa crkvom. To jest, ako budemo zajednici u glavoslovenom odnosu sa našim episkopima, sa našim sveštenstvom, sa našim pastirima i njihovim lukama, braćne sestre, a našim molitvama, našim podvigom, našim učestvovanjama, u cjelokupnom životu crkve i mi, braći i sestre, podižemo znamenje Krsta Gospodnje i u rukama naših episkopa Krst i danas ima sivu. I vidimo, pogotovo mi ovdje u mitropoliji Cvrnogorskoj primoskoj, vidimo ogromnu silu Krsta. Iako наивосли на приет на народна застрашива али не бојте се браћне сестре господ људи не бојте се никој приетни ироње бог творец неба и земље и свега видиво и невидиво не боји се он ничег што је njime stvoreno a pogotovo ne ljudi koji odpadošli od njega i snaku izgubišu nego nije došao da se bori protiv čovjeka nego da ga spasava Hrstu da mu da primjer smirenja primjer uslušanja da mu da silu da mu da ljubije života koji nam zaslije na krstu i krsto nam Zato i crkva Božja danas ovdje koja se obnavlja i koja obnavlja narod koji joj je prilaze, ona je otvorena braćni sestre i nudi velika rešenja, nudi veliku silu, nudi velike mogućnosti. Ali ljudi koji su ...pod dejstvom nečistih i mračnih sila... ...posvijepjeni... ...oni ustaju na to znamenje... ...i gledaju da ga... ...srušaju, da ga sakriju... ...da mu ne daju prostora... ...ali nemoguće braće i sestre... ...krst sakriti... ...nemoguće se protiv te sile voliti... ...i evo vidimo iako samo na izgled dulaju protivni vjetrovi nekako kao da jedrina crkve upravo on je odgovaran i upravo za sveti oci iskusni sveti oci sveti jer su duhom sveti umudri kad kažu da za crkvu pravosladnu Božiju nema gore vremena nego kad ne duva nekih vjetra gonjenja i stradanja. Odnosno, nema bolje i povoljnije vremena i vjetra od vjetra gonjenja i stradanja. Jer se tada širom razvijaju vjetra na krstoobraznom jarbom i ispune se silom duhovnom i Voze i prevoze narod Boži kroz vrijeme, kroz stradanje, kroz patnje, ali ga zadržavaju u okvirima, laze u okvirima roda. Kogod je u crkvi, iako strada, ali i dalje na sumom i na sigurnu, nekad povjedno može biti napornija, može, more biti nemirnije ali dok god smo u crkvi, živismo i na I onaj ko upravlja crkvom, jeste onaj, braće i sestre, koji upravlja i zvijezdan. Jeste onaj koji prijeti vjetrovima i utišava veliko nevrijemena mol, samo glasom i jednom zapovješću umukni, prestane. Ali to stradanje, brate i sestre, ono je dopušteno da bi se naše duše očistile, da bi se prosijale, da bi ono što ne može da se iskrcao na obavu vječnosti, ono što ne može da uđe da na svijedi život vječni, da bi se kroz stranjenje, kroz patnju, odvojilo od našeg srca, od srca koje treba vječnost za da naslijedi i vječnost da doživljava vječno. Zato Gospod dopušta patnje na svoj narod, gonjenje i stradane. Ali svima nama u toj nokodnosti daje veliko utješenje daje svima nam, broći i sestre, životvolno drvo krsta, daje nam i svoj primjer, primjer svog strana, svoje krsne smrti, daje nam primjer svoje kecimanije, svog okonjenja, daje nam primjer kako su ga ljudi, ljubavi i klevetali, nazirali svakakvim imenima, Nazivao ime i demonom, i izjelicom, i pijanicom, i kakvim nesvoj imenima nazivao čovjek Boga. I pljubali, i šipali, i raspeli. I u svem u tome prazvstva se daje nam primjer da se tješimo i da kad godi sami stradamo, da grimamo pred sobom, ali ne samo raspretom, nego da ga imamo i vaskrsu i proslavljeno pravnih i kao onoga ko se kroz stradanje, kroz smrt i kroz vaskrsenje silom poslušanja i silom ljubavi prema Otcu nebeskom tom ljubavnju vidio na velike nadnebesne visine Тако и ми у Цркви Божьој Духом Свети надахнути треба да се крећемо овом стазом, узком стазом која води у велике ширине, велика пространства, блажна пространства и да се штитимо од оно лажно и опасно позивање на широ пут, на пут без проблема, na put gdje je sve rješeno i vrlo brzo omogućeno na taj važni, opasni i ubitočni konflor koji preko tijela odnosno ugađanja tijelu dušu napada i ugrožava čineći je nesposobno za bilo šta duhovno za bilo šta i vječno zato je Gospod znajući te zamke nešćih sila, znajući opasnost koju donosi sobom naslada, ostavio svo nasleđu, svoj pastri, krstni orijenti, odnosno stradanja različitih oblika i tipova varu. Svi broći i sve se treba da neki krst Svi treba, mi imamo neko strada koje nas čini zajedničarima i blagoslova Božje i blagodati Božje, pričasnicima blagodati i pričasnicima vječnoga ulaženstva. Zato i kao narod treba da smo Bogu blagodarni što nas osjećuje krstom I što nas bogagosljida Hrstom, ali zaista bogagosljida Hrstom, ne samo onako formalno zakrštavajući nas tamo sa nadnevesnih vici, nego bogagosljelajući nas Hrstom koji osjećamo na sobstvenoj koži, na sobstvenim ređima, na sobstvenim životima. Dakle, Hrstom koji prodire u naše živote, kroz Bog i kroz stradanje. Krst, koji se osvihava na našem tijelu, na našem čavu, kao pet, i naš narod, kao malo koji drugi narod, ima taj blagoslov, neprestavno na sred. Pa i drugi narodi nazivaju krstonosni. Mada je svaki krišnjanski rod, uopšte krišnjanski rod, krstonosni. I naš narod ima neke osobenosti na tom putu, koji svaki drugi narod. Naš narod je izložen velikim i čestim stradanjem. I kao pripadnici tog naroda, i u širemu smislu pripadnici vjere Božije, vjere pravoslom i prišćanske, treba vraći sese to u ove svijetve dane da prepoznamo vrijednost i smise o једатсне прашимо страдање и да не бежим од страдања поготово не у нагоршти оних који би нам се најрадије крви напи. него да поучање црквом Божијом и примерима наших святих предака, примером нашег Господа који сам кроспио и својим primjerом дао појмио свјим Da i mi prihvatimo ovo vrijeme svi zajedno. A samo u crkvi Božoj to možemo zajedno. I u crkvi Božoj možemo i lično da nosimo hrstove, ali to je potpuno drugačije nošenje kad je u zajednici. I onda je to mnogo, mnogo lakše, mnogo sigurnije, mnogo pogodnije. Da primimo ovo vrijeme kao vrijeme u kome možemo i sami da podižajmo krst onako toržasveno i triumfalno. Naravno, u atmosferi pokajana, jer smo dugo, brađe i sestre, znamenje krsta držali ili u podrumima, ili na tavanima, ili u jama, ili u ruševina. Danas, slava Bogu, Vrlo je malo luševina, ako i uopšte ima više, malo luševina, najveći doj kramova je opnog, to moramo primijetiti. I na njima ne jedan nego nekoliko krstova. Vidimo krstove i na velikim sabornim kramovima, vidimo krstove i po visokim gorama i vrhovim. Vidimo sve više krstove oko nas, u našim kućama, sve više krstova oko naših vratov i na našim gludim. Vidimo sve više on, onih koji su krstu svojeg kao glavni, centralni sandržaj pokretač i osjećavanje i žele vidimo sve više oni koji su zaista uzeli krst, odrekli se sebe, uzeli krst gospodnji i krenuli za njim. Vidimo da i njih ima sve više koji to rade živeći ili kao monasi i monakinje ili kao oni koji kroz povrlični život i kroz taj podvig, blagosloveni podvig bračnog života spasali svoju dušu nosići svoj krst. I mnogi ga ne nose onako mlako, nego ga podižu toložestveno, kao i u ono vrijeme, i danas, podižu se krstovi, jer ovaj krsto dan je pobjeda crkve, pobjeda istine, pobjeda krsta. Tako i mi treba da učestujemo prazniku, ne samo što ćemo se sjećati, nego što ćemo I danas u ovom trenutku učestvovati time što ćemo svojim rukama, svojim djelanjima podizati krst. I time biti istinski učesnici u ovom velikom prazniku i velikom slavu. Neka bi gospod dao silom času i životu onog krse slivanama snaglje, I onog krsto-vaskrsnog raspoloženja, dakle stradanja koji je prožeto nadom, vjelom nadom i ljubav prema raspetome, a ljubav prema raspetom, braća i sestre, sigurno i vaskrsava onoga ko raspetoga i vaskrsloga ljubi. Mada, prethodno, vodi ga i na bogotru, raspi njega da bi i Vaskrsenje bio potpuno i istinito, a ne važno, kako Duh Oga svijeti, Duh Obmane nudi, nudeći Vaskrsenje bez Gugota, bez Gugota Vaskrsenje, bez Krst. Duh Sveti, braći i seste, ne rade, nego uvijek vodi čovjeka preko Gugota, vodi ga preko raspeđa, vodi ga u smrt i podiže ga u život vječni. Daj Bože svima nama taj put do kretanja. Daj Bože svima nama i maniju da se odostojimo, braci i sestri i da se usprnemo na bogotu. Mada tamo se ne uspinje bilo koji bilo kakav, nego pripremljeno vjerom, nadom, pa ga ljubav podiže na Bogotu i prinosi se kao čista žrtva, jer raspinju se, odnosno Bogu prinosi oni koji su očišćeni. To je, da kažemo, svevrsno final i, da kažemo, priprata groba A grobe, braće i sestre, grobu u kojoj ulazimo sa raspetoga, to je kapija vječnog i besmrtnog carca. Daj Bože svima namada krstom, kroz krst i smrt primimo u grob, sa gospodom uđemo i sa njim iz grobe izađemo da bismo sa njim u carcu nebeskom vječno pjevali i slovimo. Svali li njega, jedinovisnitog Boga, svali li oca njegovog i duha svetog. Dvojicu jednoslušnju i razvijelju. Amin Božo dan.